Одного разу він побачив її в міжнародному аеропорту. Вона була сама, чекала свого рейсу. Він також був сам. Міг зрештою підійти до неї, обмінятися тривіальними фразами «Як ти, все гаразд, бачив тебе по ящику, але відчув, що миттєвої радості зустріти давню знайому не буде» стане ще гіркіше, і тільки мовчки здалеку дивився на неї. Я обожнюю твою сохацьку, не раз казала його дружина. Така розумна жінка, жоден чоловік не може її покласти на лопатки. А йому згадувався невеличкий рубець на її лопатці, про існування якого йому було відомо. А чим пам'ятає вона його тіло, як він пам'ятає її, болісно шкодуючи, що так бездарно повівся з нею, коли на дворі цвіла вишня, а в яблунь вже набрякали рожеві пуп'янки. Господи, як швидко йде час! Ось доросла дочка тягне його на півсонного до телевізора. Там дискусія про остогідле гендерне питання. Він відразу прокидається, бо серед учасників передачі вона. Тема дискусії дуже ризикована. Що тягне жінок кидати дім, і йти робити кар'єру? Ну, звичайно ж, Статева невдоволеність наполягає відомий філософ. Огрядний голомозий чоловік із трьома підборіддями і великою бородавкою на скроні. «Тільки на в такої милої кар'єристки», – Товстун огидно посміхнувся, – «з'явиться бодай якийсь мужичок?» «Бодай якийсь?» – перебиває вона. «Але ж споміж вас?» Стільки таких, що краще самою, ніж із вами. Ну, Я не кажу «зі мною», – відразу губиться Товстун. Я, зрештою, одружений. І я не сама, – відповідає вона. Ви стежили за мною, підслуховували мої приватні розмови? Як ви дійшли висновку про мою? Я нічого не кажу про вас особисто, пані Сохацька. Але я хочу сказати, що інші жінки, ваші колеги, тобто про їхнє життя ви маєте вичерпну інформацію. Ну, не маю я ніякої вичерпної інформації. Але ці голодні жіночі погляди, вже ви думаєте, що це можна приховати. Отже, ви весь час ловите на собі «Неприховані голодні погляди жінок-кар'єристок?» Камера фіксує її іронічну посмішку і під на товстуна. «Молодець!» – дочка плескає в долоні. «А я вчився з нею на одному курсі. Мама казала. І вона вже тоді була така язиката?» «Ні, не була». Але ж чому він нічого не зробив тоді, щоб не приймати на себе ті її публічні докори? І ось телефонний дзвінок від однокурсниці Тані, їхньої активістки. Цієї весни збирається їхній курс. 30 років усе таки. Приходь, ресторан «Маракуя». Ну, багато хто з наших буде, напевне, і Сохацька буде. Ну, вона ж не закінчувала з нами. То що з того? Вона серед нас найвідоміша особа. Невже тобі було б нецікаво поспілкуватися з нею? Іти чи не йти? Ну, зрештою, не піти означає виявитися боягузом. Так сам по собі цвіт вишні не несе нічого. Облетить, пожухне і зілеця з землею. Але цвітіння садів – то все одно щось особливе. То знак – ми можемо стати іншими. Якщо, якщо знайдемо спосіб, як це робиться – від метро до ресторану він добрався пішки, хоча можна було під'їхати маршруткою. Чому організатори вибрали саме цей ресторан? Зараз весна, але навкруги кам'яні джунглі спального району. Немає жодного деревця, хіба що зеленіє травичка в палісадниках. Ось ресторан Маракуя. Біля нього якесь маленьке деревце, схоже на фруктове. Чи воно вже цвіло цього року? У непівтемряві ресторану для них накрито з десяток столиків.